Дерева на скелях болісно скрикували, гепалися головами, аж гілля тріщало й обламувалося. Каміння котилося згори, з гори, з вилясками шубовснуло у воду, розцвіркуючи бризки й розганяючи круги хвиль. Вода підняла опалу сосну і понесла її на скелю.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 Вистріло проміння понад світом, але князь того уже не бачив.